Izrael ismét háborúba bonyolódott, mégpedig Libanonnal ezúttal. A vonalban köszöntöm Mészáros Mihályt, állandó vendégünket és közel-kelet szakértőnket. Jó reggelt! Jó reggelt, Robi! Hagyományokhoz híven ezt ugye újra visszautasítom, tehát szakértő nem vagyok, egyszerű érdeklődő, és annyiban ad igazítsalak ki már is, hogy két háborúban van rögtön Izrael, tehát egy déli gázai, És egy északi-libadoni fronton harcol jelen pillanatban. De hát egy másik államnak, amelyel háborús viszonyban van Izrael? Ö, nehéz azért itt állami relációról beszélni. Ugye köztudott talán a külpolitika iránt érdeklődők ö, számára, és a, és a laikusok számára is, hogy azért Libanon szuverenitása erősen megkérdőjelezhető. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy hadászati értelemben két teljesen elkülönülő területen kell harci cselekményeket végrehajtani az izraeli regu reguláris haderőnek. Erre az izrael állam történetében azért már volt példa, hogy, hogy kétfrontos, hogy, hogy többfrontos háborúban vettek több részt. Vagy még volt, volt példa, Izrael erre képes. Hát Az a kérdés, hogy milyen, milyen kilátások vannak, tehát milyen kilátásai vannak ennek a háborúnak, vagy milyen kilátásai vannak a, vannak a libanoni hadseregnek? A libanoni hadseregnek gyakorlatilag semmiféle kilátása nincsen. Ez ugye jól jelzi azt, hogy a libanoni kormány teljes körű és azonnali tűzszünetet kér, követel. Ma ül össze az ENSZ Biztonsági Tanácsa. A konfliktus kimenetelét nagyban befolyásolja majd az, hogy a Biztonsági Tanács hogyan dönt. Elsősorban, hogy az Egyesült Államok milyen álláspontra helyezkedik. Ugye az eltelt két napban nem nagyon hallottunk tőlük semmit, nyilvánvalóan kivárnak. Az a nagy kérdés igazság szerint, hogy, hogy mennyire szélesedik ki ez a konfliktus, talán nem előlegezzük meg nagyon, hogy is mondjam így a rosszabbik forgatókönyvet, ha azt mondjuk, hogy ez valóban háború most már. A nagy kérdés az, hogy ez területileg és politikailag mennyire terjed ki. Értelemszerűen arról van szó, hogy Libanon megszállásra kerül-e, belesodródnak-e a környező hatalmak, nevezetesen Szíria-Irán. Már nyíltan bele el, mert természetesen a játszma részesei évek óta. Szíria hadbalépése lehet a fő kérdés. Tehát az a, az a, az a nagy kérdés, hogy Szíria, legalábbis az én számomra, hogy Szíria kiáll el Libanon mellett. Ö... Ugye, ők, a Síria és Libanon kapcsolata, külpolitikája az azért az utóbbi évtizedekben határozottan összehangoltnak tűnt. A határozott összehangolás az annyira határozott volt, hogy szíriai megszállás eredményezte ezt a fajta egybecsengést, teljesen kizárt, hogy Szíria ő, Libanon mellé állna ilyen értelemben, tehát hogy bejelenti, hogy na ő most megsegíti a baráti Libanont. Szíria rettenetesen nehéz helyzetben van, gyakorlatilag 2001. szeptembere óta a világpolitikai porondon. Nem hiszem, hogy megkockáztatná ezt, ugye főleg azért, mert hogy néhány hónappal ezelőtt volt kénytelen Libanonból kivonulni. Sokkal inkább az a kérdés, hogy Izrael úgy dönte, hogy a gázai és a beirúti műveletek után kiterjeszti a légierő alkalmazását mondjuk Damaszkusra is. Ez egy teljesen, hogy is mondjam, nyitva lévő kérdés, ez bármikor bekövetkezhet. Indo Indokolt lenne izraeli logika szerint? Izraeli logika szerint jelen pillanatban gyakorlatilag bármi indokolt lehet, ugye az eltelt tíz napban azt jól láthattuk, hogy a gázai ügy kapcsán ugye ez a szalit tizedes elrablása ma már egy ilyen népmesei topozként emlegetjük, tehát hogy amikor eldabolták ezt a tizedest, az izraeli politika rögtön egy kettős játékot kezdett, egyrészt a gázai Hamasz kormányt ö, ö, okolta, ezért indult gáza támadás. Másrésztről pedig a Hamász egyik Damaszkuszban élő vezetőjét okolta, ö, amely miatt ugye Damaszkusz légterébe is berekült az izraeli légierő. a dologban. Nyilván az a furcsa, hogy hát így egyszerre két helyszínről nem feltétlenül lehet ö, Ugyanazt az akciót csinálni, tehát valaki nyilván felelősebb a másiknál. Tehát, hogy nem ártott volna eldönteni, hogy Damaszkuszban van a bűnös, vagy Gázában. Izrael ezzel láthatóan nem foglalkozott. Éppen ezért azt mondom, hogy ez nyilván a későbbiekben sem lesz így. Tehát, ha ők úgy gondolják, akkor Damaszkusz ellen is mennek majd. Az a javaslatom, hogy a hírek után beszélgessünk azért majd Libanon állam és a terrorizmus összefonódásáról, mert azt gondolom, hogy ez, ez nagyban részt vett a háború eszkalálódásában. Boldogan állok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 Például parkoló nem is áll az autó mondjuk a, a taxi, amivel mentem áll a pirosnál, akkor oda jönnek az ablakhoz, és így de nem hajléktalanok, meg nem, nem koldusok, mint Budapesten, hanem ö, mondjuk Hamas aktivisták, és gyűjtenek a terrorizmusra. És ott az emberek bőkézzel adakoznak, és őnek az a szimbólumuk, hogy így két géppisztoly van itt keresztbe rakva. És ők tényleg Hamas aktivisták, és ők tényleg a terrorizmusra gyűjtenek, és az emberek adakoznak. Tehát körülbelül, körülbelül olyan szintű állami megerősítést és legitimitást kap a, a Hamas ott Libanonban, mint, nem tudom, itt Magyarországon az, hogy, az, hogy mondjuk osztogatják a fedél nélkül, ha érted. Tehát, hogy ez így el van fogadva társadalmilag is. Nézd. Egyrészt persze értem, hogy mire gondolsz, kétségtelenik jelen van ez a Libanonban is, azért néhány pontosítást tennünk kell. A Hamas, ahogyan a Hezbollah is, politikai szervezet elsősorban. Politikai szervezetként a térségbe, a térség jellegzetességeiből adódóan fegyveres szárnyuk is van, de a tevékenységük jelentős része is ebben tulajdonképpen minden szakértő egyetért. Mondjuk úgy 80-90 százaléka a költségvetésüknek gyakorlatilag állami szerepállalásra megy el, ha úgy tetszik. Nevezetesen kórházakat, iskolákat és egyéb szociális ellátórendszereket tartanak fönn. Tehát az azért erős csúsztatás, hogy mondjuk egy autóablakból kiadott dínáros Az, az mindenképpen a terrorizmus támogatására megy, sajnos elképzelhető, mert hát ugye ott van az a 10-20 százalék. Lehet differenciálni? Kérdezem én tőled, Mihály. Tehát, hogyha van egy gyilkos, aki mondjuk konkrétan embereket szerdánként, de mondjuk ked keddesténként koldusoknak osztja szét az összerabolt vagyonának egy részét, Akkor abban a hogy hogyha ez a gyilkos kéregett pénzt, akkor én meg tudom különböztetni, hogy én most akkor melyik minőségében adok neki pénzt? Ahogy minden szervezetben, ugye a Hamasban és a Hezbollahban is, ha úgy tetszik, szereposztás van. Tehát nem polihisztorok csoportja. Van, aki a fegyveres harcozért, ért, ha egyáltalán ö, az öngyilkos merényletet lehet fegyveres harcnak hívni, nekem megmondom őszintén meggyőződésem, hogy nem lehet annak hívni. Ö, és van, aki, aki tanáris és iskolához ért, van, aki pedig orvos és kórház üzemeltetéshezért, ért. Tehát nem hiszem, hogy helytálló a felvetése, búcsú. Jó, de hogyan különböztetem meg a kéregetőt, aki tanár, és a kéregetőt, aki uh, mesterlövész, vagy na, na jó, nem, nem mesterlövész? Tehát, hogy akkor pontosítsunk. Nyilván van olyan, akinek az a dolga, hogy kéreget, és ő nem dönti el, hogy az általa összeszedett pénz, tehát az aktivista, aki a gyűjtést szervezi, leadja gondolom az irodában a perseit, és ő ezentúl nem tudja, hogy az a konkrét perse hova kerül. Ez egyik. A másik, hogy feltétlenül neked például, és itt nem is konkrétan a személyedre, hanem nekünk, európaiaknak nem kell különbséget tennünk, hiszen viszonylag egyértelmű a megítélése ezeknek a szervezeteknek bennünk. Nevezetesen ezek terroristák, akik illegitim módon, illegitim célokért küzdenek. Ez azonban egészen máshogy van az iszlám világban. Az, hogy legitime a célja a Hamasznak és a Hezbollahnak, az többé-kevésbé nem vitatott az iszlám világon belül, tehát elismerik. Vita azonban, hogy megfelelő módszerekkel küzdenek-e, például a palesztin nép jogáért, vagy ha úgy tetszik, Izrael megsemmisíti. Hogy elég hatékony a terrorizmus például? Ö, tulajdonképpen erről, hogy mennyire illeszkedik ez a reálpolitikához, mennyire tarthatóak ezek az eszközök. Ez, ez azért ma, ma nagy vita. Sokan aggódnak azért, hogy tulajdonképpen ezek a szervezetek többet ártanak az iszlámnak, mint használnak. Én magam ezt álláspontot képviselem. De azért még egy fontos dolgot jegyezünk meg. A Hamas és a Hezbollah között van egy, legalább egy jelentős különbség, nevezetesen az, hogy a hezbollah tulajdonképpen azért tartják ma a terrorszervezetnek, és azért van a terrorszervezetek listáján, mert a 2001 szeptemberi utáni hangulat gyakorlatilag hosszú hogy is mondjam, vita után rákényszerítette az, az Európai Uniót, hogy felvegye a Hezbollát erre a listára. Ez régen korábban, korán sem volt így, miközben az is tény, hogy utoljára 80-as években követett el a Hezbollah klasszikus terrorcselekményt, nevezetesen civil áldozatokat követelő civil célpontok ellen végre akciót. Tehát ugye a Hezbollah az egy nagyon furcsa szervezet, egy résztől párt, ugye jelen pillanatban kormánytényező Libanonban, gyakorlatilag az államot jelenti Dél-Libanonban, kétségtelenül támadja Izraelt, de legjobb tudomásom szerint szándékoltan az esetek többségé Ebben, ahogy az elmúlt napok eseményei is mutatták, izraeli katonákat, tehát egyenruhás emberek támadnak egyenruhás embereket. Ez a, ez a... Na, ebben a harcban általában kevés esélye szokott lenni Libanonnak, tehát hogyha így, áll, így állnak hozzá a dologhoz. Meg a mainstream média nagyon mást állít. Tehát hmm, konkrétan az Index például ezt úgy kommentálja, hogy a Libanon-izraeli határ közvetlen közelében lévő izraeli településeket támadja ő. Azt azért tudnunk kell, hogy ezek a, ezeken a településeken, Miközben természetesen civilek is vannak, közben természetesen katonai nem támaszpontok, hát hogy is mondjam, harcálláspontok is. Én nem voltam a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy pontosan. Hova érkeznek ezek a lövedékek? Az nyilvánvaló, hogy a Hezbollah nem rendelkezik olyan pre precíziós lőszerekkel, amelyek mondjuk különbséget tudnak tenni egy ellenőrzőpont és a 40 méterre mellette található lakóház között. De azt gondolom, hogy nem is érdemes igazán a közel-kelet esetében abba belemenni, hogy most civile a célpont, vagy katonai nap mint nap jól láthatjuk Irakban és Gázában, hogy ez rendre, senkit sem érdekel, még azokat sem, akik deklaráltan hisznek a különbségtétel szükségességében. Milyen forgatókönyv van a fejedben ennek a háborúnak, aki mián kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy, hogy Olmert elhibázta ezt most, rá lesz arra kényszerülve, hogy, tehát, hogy azt le kell szögezni, hogy jelen pillanatban a hadmozdulatokat az izraeli lakosság 80%-a támogatja. Az biztos, hogy ez minden eddiginél könyörtelenebb bosszú hadjáratot fog elindítani, teljesen nyilvánvaló a Hamasz retorikájában, hogy ők, ők felmondottnak, hogy is mondjam, veszik mostantól kezdve a tűzszünetet, tehát visszatérnek a, a régi vágású ö, ö, hadmozdulatokhoz. A nyílt terror, gondolom, hogy ez azt jelenti, nem? A, a nyílt és totális terror izraeli területen. Igen, tehát, igen, ez, igen. Most igen. ez lesz. Azt gondolom, hogy ebből kifolyólag, és abból kifolyólag, hogy Olmert gyakorlatilag a, a hogy is mondjam, az, az, a palesztinoktól való elkülönülés politikájával nyerte meg a választást, Egy olyan fajta satuba kerül, hogy valamit lépnie kell, mert ugye a korábban feladott, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy összeszedem a gondolataimat, ne ragudjatok. Tehát arra próbálok kiukadni, hogy Olmert az izraeli választáson azzal nyert, hogy a korábban már kiürített délibanoni, majd a most kiürített gázai területek után Izrael helyzetét stabilizálja, a határait fixálja, és gyakorlatilag élhetővé teszi az országot. És tíz nap alatt ennek az ellenkezőjébe sodródott bele, nevezetesen a hat éve ö, feladott dél-libanoni területekre bevonul, és a néhány nappal ezelőtt feladott gázai területekre visszamegy. Hmm. Ö, azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem tartható, tehát ilyen olyan ö, politikai, ö, ö, retorikai fordulatokkal, de a libanoni és az izraeli, Középtávú politika egybe fog esni, nevezetesen megegyeznek abban, hogy ezt valamilyen formában abba ezt a konfliktust, és hát legalábbis fegyverszünet következik be. Két kérdés továbbra is marad. Izrael vajon ütköző hoz hozzá létre dél libanonban Azt gondolom, hogy igen, hogy a, olyan szélesete, mint a, a, egészen a 2000-es évig ez egy nagy kérdés. A másik pedig az, hogy előkerülnek-e a katonák hát ebbe nem szívesen mennék bele. Annyi minden tesz értelmet lenni és lenni ez a háború most. Annyi, annyi mindenben bizakodott. Tehát én például abban bizakodtam, hogy most aztán dél és, és a gázaövezet után Cisziordániával is majd megtörténhet az, hogy, hogy a telepesek kivonulnak szépen, és akkor, a, akkor létre tud jönni egy olyan Palesztina, amely stabilizálni tudja a régiót. És még egy dolgot ehhez azért hogy 20. század egyik legborzalmasabb tapasztalata az volt, amikor a, a hagyományos hadseregek, a hadseregek a harcmadort teljesen felváltotta a civil lakosság elleni totális háború. E, azt gondolom, hogy a második világháború tanúsága, egyik tanulság az kellett volna, hogy legyen, hogy ilyen többé nem lehet. Nem, mint ha azt gondolnám. Hát azóta hogy egy... is egyhuzamban zajlik. Tehát persze, persze, persze. Nem gondolom hogy egyébként azt, hogy egy katona élete kevesebbet ér, de amikor azt mondod, hogy véres, véres kimenetelő támadások várhatóak még, hogyha a helyzet eszkalálódik, akkor körülbelül arra kell -e gondolni, hogy az a, az a három rakéta, amit, ami Libanonból indult, az eltalált egy bevándorlókat fogadó gyűjtőközpontot, egy iskolát, a harmadik pedig egy benzinkutat. Szóval, hogy tényleg Tényleg kifejezetten a civil lakosság lesz-e lesz -e az áldozata a dolgoknak, vagy a hadseregek vezetői úgy állnak a dologhoz, hogy álcázunk civileknek a katonai szervezeteket, hát meg, meghal egy pár civil is, asszony is gyerek és a, a térség egyik jellemzője, hogy ahol emberek élnek, ott rengetegen élnek. Ez hatalmas a, a, a népsűrűség, a lakosság száma, ott, ahol város van. Főleg nyilván... a bevándorló központokban. Hát ez nyilván a sivatagi sivatag jellegből is következik. Na most a helyzet a következő. Bevándorló központot lőni azon, hogy borzalmas dolog, ahogy nemzetközi repülőteret, vagy, vagy bevásárlóközpontot is. Jelen pillanatban azt látjuk, ha vérfürdőről és civil áldozatokról beszünk, akkor a tények a következő. Izraelben Az elmúlt napokban, ha jól tudom, nagyjából 20 ember sérült meg, halálos áldozata nem volt a déli-libanoni támadásoknak, jelzem hála Istennek. Az egy hete tartó, tíz napja tartó gázai akciókban 60-70 palesztin halt meg, és legjobb tudomásom szerint olyan Összesen talán 15 izraeli katona, de, de akkor, akkor itt már a, a tizedes rablását is, is hozzászámolom. Dél-Libanonban pedig, vagy Libanonban pedig tegnapesti hírek szerint 56 darab civil halt meg az izraeli bombázásokban. Ezek ma a tények. Az, hogy ezután mi lesz, az nagyjából, hogy is mondjam, hát előrevetíthető. Nyilván ugyanilyen arányban, tehát négy-ötszörös halálos áldozat ö, arány Gázában és Libanonban, és feltehetően ö, brutális célpontválasztás egyrésztől a Hezbollah részéről, de ami még félelmetesebb feltehetően az iszlámcsihad és a Hamas részéről is. Egy dologra azért engedjétek meg, meg, hogy utaljak, mert hát ö, nem lennénk szélső közép, ha ezt nem tennénk meg. Nevezetesen, hogy itt elveszünk a részletekben, de nem tesszük föl a kérdést, hogy Miért most, miért ennyire brutálisan, tehát hogy, hogy mi, mi történt a Hezbollával, hogy hat év után hirtelen ennyire aktívá válik, ugye utoljára talán három vagy négy éve rabolt el izraeli katonát. Mi történt a Hamászsal, és mi történt izrael hogy ilyen elképesztően, ö, ö, hogy is mondjam, aránytalanul reagál ezekre az ügyekre. Az aránytalan, nem én mondom, az Európai Unió minden egyes tagja ezt mondja. Tehát, hogy mielőtt bárki vitába bocsátkozna ezzel. Ettől persze még lehet, de nem feltétlenül érdemes. No és mi történt? Hát ez egy nagy kérdés. Én azért így most hirtelen tételmondatot nem mernék erre, erre mondani. Az azért nagyon-nagyon izgalmas és sokak felvetése, hogy gyakorlatilag az a Az a folyamat, hogy a Hamászt választásokra engedték, hogy győzni engedték őket, majd azonnal blokkád alá vonták, politikai és gazdasági blokkád alá, sokak szerint gyakorlatilag Sáron öröksége, ha úgy tetszik, egy zseniális politikai húzás, A gyakorlatilag élhetetlen palesztin területeken gyakorlatilag megsemmisítik ezzel a, a politikai ö, erők utolsó maradványait is, hiszen ö, gyakorlatilag önnön tőrébe kergetik a Hamász, a teljes politikai elszigeteltségben pontosan tudták azt, hogy a Hamász képtelen hidegfejjel reagálni, így a... A terrorizmus ellenes nemzetközi hangulatban gyakorlatilag megszűnik létezni, és simán ki lehet Gázát, mert egész egyszerűen a világ nem fog közbeszólni. Láthatóan ma sem érdekel senkit, hogy Izrael tíz napja nem enged be egy gyógyszer, ö, szállítmányokat Gázába. Másrésztről pedig ö, a lakosság nem fogja sokáig bírni, tehát a kezdeti lelkesedés és a Hamas kiállás mellett ö, feltehetően előbb-utóbb feladja. Egész egyszerűen sokan azt gondolják, hogy ez a folyamat a, a palesztin ellenállás utolsó maradványainak a felörlése, ha úgy tetszik a közel 60 éve tartó izraeli politika végjátéka, nevezetesen, hogy kiírták most már a, a palesztin állami vágy utolsó csíráját, és akkor gyakorlatilag befejeződik Izrael állam Megteremtése, még egy, még egy kérdés? Van a világunknak egy csendőre, az amerikai Egyesült Államok, amelyiknek meg lenne ahhoz a katonai ereje, gazdasági potenciája, stb., hogy kikényszerítse a diplomáciai rendezésnek a lehetőségét. Ezzel szemben George Bush azt nyilatkozta, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, az erőszak kiterjesztésével a Hezbollahot vádolta, valamint felelősségre vonta Szíriát a támogatásért. Azt kérdezném, hogy ez szerintem egyoldalú-e? egy oldalú támogatása, egy oldalú voks lerakása, és hogy hát nem az, hogy megengedheti magának, mert természetesen azt csinál az Egyesült Államok, amit akar, de hová fognak ezek a katonai helyzetek fejlődni, hogyha a legnagyobb hatalom az konkrétan mindig lerakja a voksát, ahogy ezt én látom. Na most ugye a legújabb kori hadviselésünk teljesen forradalmi szabálya, pontosan az Egyesült Államok szektette le azzal, hogy gyakorlatilag elzárkózik attól, hogy egyáltalán megvitassa a nemzetközi közösség azt, hogy jogos-e egy háború, bevezette a preventív háború fogalmát, sőt bevezette azt is, hogy gyakorlatilag mindenféle eszközzel megtorolhatja a vélt vagy valós sérelmeit. Ilyen értelemben nincs mind csodálkoznunk, az amerikai álláspont tökéletesen következetes, Azt pedig feltétlenül ki kell mondanunk, hogy abban az értelemben mindenképpen igaz is, hogy valóban a Hezbollah kezdte. Tehát, hogy jelen pillanatban most a Hezbollah volt az agresszor. Az, hogy az Egyesült Államok az Európai Unióhoz hasonlóan miért nem jelenti ki azt, hogy miközben egyértelmű felelősség terheli a Hezbollát, ilyen értelemben a libanoni kormányt is, ami azért egy izgalmas kérdés, erre a gondoljátok visszatérhetünk. Közben Óhatatlanul felelősség terheli Izraelt az aránytalan erő bevetését. Ez egy létező hadászati fogalom, egy létező jogi fogalom. Ezt nemzetközi egyezmények szankcionálni hivatottak. tehát azt nem lehet, hogy valaki az odalátogató helytartott paradicsommal megdobja, én pedig a falvat mondjuk bombázom. Ezt nem lehet, ezt hívják aránytalan nő hadviseli, nem is tudom a pontos fogalmat. Gázában a másik, tényleg, amit vagy. meghívnak, az a collateral damage, ugye a járulékos áldozat, amikor konkrétan úgy lövök ki egy katonai támaszpontot hogy az se baj a kórházban mellette. Na most ugye ez gyakorlatilag a, ugye láthatunk az eltelt néhány évben ilyen, ilyen cseles ö, retorikai fordulatokat. Ugye eddig volt a, a, a, a Hogy is mondjam, a civil áldozatok, vagy a polgári lakosság lemészárlása, vagy ha úgy tetszik, a kollektív büntetés. Ma ezt járulékos veszteségnek hívják, ahogy mondjuk korábban létezett a napalm, és az ENSZ betiltotta, ma az Irakban használt napalmot foszforbombának hívják ugyanúgy lakott területekre dobálják le, lakóházakra, és az Egyesült Államok következetesen azt állítja, hogy napalmot nem használnak, mert azt betiltották, ők foszforbombát használnak, mert azt még soha senki sem tiltotta be. Tehát, hogy ezt láthatjuk nap, mint nap. Köszönjük szépen, Mihály, hogy a rendelkezésünkre álltál ma Én köszönöm. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Uton félem becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. És hogy kikről lesz most szó? Hát a Lilákról, és konkrétan a magyar futballnak a helyzetéről. Hát egész konkrétan, mert hogy ez, ez bizony nem a propaganda, hanem ez a konkrét valóság. Ajánlat a Budapest Rádió programjából. Minden pénteken este 3.48 szól a Budapest Rádióban. lila percek. Mindig újpest, újpest. Ha ön az újpestnek drukkol, imádja a csapatot, vagy akár nem kedveli túlságosan, de kíváncsi arra, hogy mi történik a lilafehérek oroszlán barlangában, akkor kapcsoljon ránk. Mindent az újpestről. lila percek. Hajlátok! Mindig újpest, örök újpest. Csak az Újpest. Kíváncsi vagy, mi történik az Újpestiek oroszlán barlangjában? Megtudhatod, hogy négy gólos hátrányt kell ledolgozni. Így van, kezdjük először a tényekkel. Újpest FC Vadusz 0-4. Újpest, az Újpestiek oroszlán barlangja. Na így hívjuk az oroszlán barlangot, ahol a Lichtensteini Liechtenstein. csapat négy 0 győz az oroszlán barlangban. Tehát azt kell tudni, hogy egy olyan csapattól kapott hazai pályán négy gólos vereséget az Újpest, amelyik történetében még egyszer sem nyert idegenben. történetében soha. Hányban alapították ezt a klubot vajon? Azt uh, sajnos nem tudom, de rákeresek. Csak hogy, nem ember, hogy 70, év, 70 évről van szó, vagy 120-ról, tehát azt azért érdemes tudni. De érde, de tényleg, tényleg jó ez egyébként. Most, de egy az, fél... azt, azt tudni kell, hogy Lichtenstein az egy olyan ország, amelynek nincs bajnoksága. Én ezt akartam mondani, hogy körülbelül akkora játékerőt képvisel a csapat, hogy a spanyol, vagy spanyol, a svájci mások vonalban játszik, a vadúznak ez a kiváló csapata, amelyik, négy, azaz-e négy gólt sikerült, hogy bevarjon a Bicskei Gárdának. Egyébként az index próbálja egy picit izé mentegetni valami, amit lehet, és a ilyeneket, ilyeneket tud hozzátenni, hogy jó néhány idegen légióssal. brazilok, argentinok is vannak a keretben, rendelkezik. Például akkor rögtön papa, Pape fajénak fejé, a nevét is gyorsan említjük meg, ugyanis ő rúgta az első gólt. De hogy ez a szó, hogy brazil, és ez rögtön így elvarásolja mindenkinek a fejét, hogy A brazilok. a brazilok! Hát a papa fa ér elő, és kenyőr a Brazilok! No, de milyen brazil lehet az, aki tényleg elmegy el, a lichtensteni... De várja, hol indul ez a csapat? Mondom, a svájci második vonalban. A svájci másodosztályban játszik ez a csapat! Na, egy kicsit akkor idézzük fel a meccset. Az első percekben ugyan még volt némi lendület, aztán egy kabaréba illő kapott az Újpest. López a saját térfeléről céltanul ívalt előre. Vermes, vagy Vermes, azonban hogy Vermé, e -e azonban röviden fejelt haza, de még ezzel sem lett volna semmi gond. Ez gond. Nem ez a magyar Vermes. Igen, ha azt akarom mondani pont. Vancák azonban érinthetetlenül a kapus Érthetet... Na érthetetlenül a kapusra várt, aki jött is, de a 16-oson kívül kézzel nem érhetett hozzá Köszönjük szépen! Így a köztük tovább csorgó labdát a pár perce beállt. A papa az üres kapuba továbbította. <gül> Ez csodálatos. Svájci másodosztályban nincs ilyen nehéz dolga az öregnek, de Magyarországra sikerélményt szerezni. Az újpesti a koroszlán barlangjába bárki jöhet. Majd felpörgött a mérkőzés. Úgy tűnt, az újpest magához tért a mm. Sándor évén egy nagy kavaródás után egyelített is, de a bíró kiszúrta, hogy a játékos kézzel juttatta a kapuba a labdát. Mm. <gül> Aztán nagy erőködés következett, ezzel együtt hihetetlenül pontatlan paszt szóké, okay, a vendégek pedig rúgtak, még egy gólt. A felszabadítani igyekvő bőjte, épp a hozzá legközelebb álló fajét lepte meg egy labdával, aki, na, aki okosan kiugrata a dermetten álló védők mögé kerülő szarát, ő bevitte a labdát a 16-osan belőre, és 10 méterről jobban a balans sarokba csavart. Ó, Bal e Balajca csak érinteni tudta a labdát. Ezek után hangzott fel először a Mészői Gézát kórus, a korábbi edző ott volt a lelátom, de valahogy mindenki bízott. Ő most már a vasas edzője, ugye? Igen. Aha, de egyébként ő egy vas, ő vasas játékos volt, mielőtt kiment Franciaországba. Egyébként én arra emlékszem, hogy Mészői Géza francia bajnok volt. Ő egész konkrétan, ő kint bajnokságot nyert. Menjünk tovább, de valahogy mindenki bízott abban, hogy a második fél időben megváltozik a játékképe is, hogy a hazai csapat tudatos, korszerű, egyben gyors támadásokat vezet. Mm. Ez a bizalom. Mm. Ez, ez, ez az oroszlán Barlangban ez a minimum. Nem így lett. Némi lendület került az új Pestiek játékába, de veszélyes akciót mindössze egyet vezettek. Ekkor Sándor lépett ki a védő közül, átemelte a kapus felett is a labdát, 6 méterről azonban erőtlenül fejelt, így a golvonalon álló védő könnyedén kivágta. Kovácsnak volt még egy helyzete, de azt bedobás után érte el az ötös sarkáról bombázott fölé, vagyis a legcsekélyebb elgondolást is nélkülözte a Lilák támadójátéka. Gyorsan tegyük hozzá, a védelme is össze-vissza szaladgáltak vízhelyzetben és újabb gólt kaptak. Langlet, illetve lehet, hogy Langley futott el a balszélen, középre adta a kocogó védők, pedig végignézték, hogy faje, 12 méterről a kapuba lő. Fantasztikus. Hát ez valami elképesztő. Lehet mondani, hogy újabb mélypontja a magyar futballnak? De, de... Ennél nincs elejjebb, szóval ennél tényleg nincs. A svájci másodosztában. Tehát várjál, ez a csapat, ez nem azért indulhat az UEFA kupas selejtezőiben, mert, mert ő a maga jogán ezt kivívta, hanem azért, mert egy olyan ország delegálja, amelyiknek ennyi csapata van. Tehát, hogy ő, ő a liechtenstein csapat. Tehát ő, ő nem a liechtenstein második, vagy a liechtenstein első, vagy valami ilyesmi, érted? Őt tudja Liechtenstein, ezt a, ez, ezt a néhány ember tudja így kiállítani, így a maga jogán Liechtenstein. De mekkora ország ez a Liechtenstein? Hát. Ez, ez <coughs> mint a 8. Nyolca, kerület, Mint a nyolcadik kerület, akkor a terület, terület, terület, országról beszélünk, de. lakossága, négy-öt ezer ember? Tehát tényleg, miről beszélünk? De, de mondom, ennél nincsen lejjebb, tehát e, egy ilyen, tehát, vagy, mondom, <gül> a... mondom, talán, talán egy Grönland-Tibet meccsnek a vesztesét talán, talán el megszorongatnánk. <gül> és hogyha azt hiszitek, hogy belőlünk csak az irónia szól, és egy véletlen zakót azt mi felnagyítunk. Nem lehet négy núra kapni otthon. <gül> akkor akkor rakjuk hozzá, hogy mi történt a másik meccsen, ahol az FC Fehérvár küzdött meg a kazak Istennel, a Kajrát Almátival egy. A, a, a, a kerátalmati csapatát olyanok, olyan játékosok erősítik, mint Ismitenov, Smakov, Abdulin, Kadurikolov, Karpenko, Bogomolov és valami hihetetlen hősies, heroikus küzdelemben egy. Núra sikerült lealázni a kazakban bajnokot. Miről beszélsz, nyert a Fehérvár? Ezt mondom. adjál adjá már, jó, nyert a Fehérvár. A győzelmet Egy nem a kell nur. magyarázni. Nem kell győzelmet, ne arra már, nyert a Fehérvár. Mi az új Pestről beszéljünk már, ne már. A svájci bajnokságban. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a svájci másodosztályban hányadik számú ez a Vadúz FC figyelj, megnézzük. Hát, bent vannak még? Tehát, be, tehát sikerült bent tartani a csapatod a Svájci Másodosztályban? Van internetes izé, hozzáférhetőség, <gül> akkor megpróbál <gül> kideríteni. A nyolcadik a, Svázi, a Svájci Másodosztályban. Vádlott álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott három rendbeli szexuális izgatásban, pornográf tartalom megjelenítésében, ízléstelen és erkölcsileg romboló közbeszédben. Fellebezésnek helye nincs! Na ezt nem! Dehogy nem! szélső Semmi tabú, semmi merevség. SMS írónk azt kérdezi, hogy olyan jól játszottak a fiúk, ahogy te olvasni tudsz? Nem, akkor csak kettő núra kaptak volna ki a svájci, a svájci másodosztály nyolcadik helyezettjétől. Svájci másodosztály nyolcadik helyezettjétől. A, Sváj, a újpestiek oroszlán barlangjában, a megyeri úton négy núra az azért nem semmi. Tehát azért ez megint egy történelmi pillanat, ezt el kell mondanunk, és örülünk, hogy tudósíthatunk róla. SMS írunk, azt mondja, Azt mondani ilyenkor, hogy ennél is van lejjebb, most kicsi, elbizonytalanodtam, ennél már nem biztos. Én, én úgy vagyok ezzel, hogy nincsen, tehát, nincsen lejjebb. Tehát én már igazából elkeseredni se tudok ezeken a dolgokon, csak mulatni. Igazából tehát a magyar futball, tehát van egy bizonyos szint, tényleg azt írják nekünk az SMS írónk, hogy a következő lépés az lesz, amikor 11 idomított fóka fogja megverni a aktuális magyar tárcsapatot. Tényleg kb. itt tartunk. Tehát, hogy ö, ö, hova vezet még innen az út? Szerintem a svájci. Másodosztály 8. helyezettje otthon az Újpestet 4-0-ra megveri innen, nincs lejjebb. Matematikailag nincs lejjebb. A fantáziám nem engedi, hogy, hogy. Tehát hova? Hogyan? Milyen módon? Hát nem is tud találkozni ennél gyengébb csapatát. Már ez is a, a, ez is, ez is a szerencse játéka, hogy ilyen gyenge csapatot sodort az Újpest útjába a Fortuna. Hát az a baj, hogy nem tud kiderülni, hogy milyen gyenge a magyar futball, mert ennél gyengébb csapattal már nincsen fóruma a magyar. Egyáltalán, tehát hogy milyen alapon találkozna mondjuk a, nem tudom én, a, a svájci bajnokság negyedosztályának a 9 helyezetjével az Újpest nincsen. Tehát nem, nem tudnak egymással szembe kerülni, kiszervezi meg, hogyan, milyen módon. Nem fog kiderülni soha. Szerintem az UFA kupa beugrójaként kéne ilyen sörcsapatok ellen játszani, mindenféle amatőr klubok ellen, mondjuk rajongók ellen, és aztán, hogyha ezek rajtuk túljutnak, akkor lehetne esetleg professzionális játékosok ellen is játszani. Szervusztok gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. támogatásával. választhatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Célső Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. SMS-ek. nem gondoltam volna, hogy tegnap este valami feldob, de a második félidő, az igen. Összetrombítálom a rumbak sebestjén utcát, és megverjük a vaduszt. <gül> Jókat, Tom. Egyébként szerintem simán lehet, hogy a Na jó, az Jó, a vadusz, de jó a vadusz, nem valószínű, hogy jó, megveritek az Újpestet, azt lehet. Na, tehát kezdjétek, értem. Nem lehet egy alacsony Igen, tehát világos. Először az Újpestet kell leütni, az vadúz FC. Nem, nem, nem, Először az idomított, 11 idomított fókával Igen, először a 11 idomított fókával kell kezdeni. Ha az sikerül, akkor ki lehet hívni az Újpestet. És ha sikerül az Újpestet és is legyőzni, akkor jöhet a vadúz FC. Na jó, de az Jó, az még nagyon, az mag... még nagyon attól messze Attól még van. messze vagytok gyerekek. Tehát a svájci másodosztály 8. helyezett két az már... nem volt bajnok, pontosít minket Brumi. Egyébként igaz, és tényleg És 1889-ben alapították az Újpestet, szerintem... De nem az Újpestre céloztam egyébként, nem a FC-re. De szerintem az 1889-es alapítás óta nem volt ennyire hihetetlen megalázó veresége. Hát ilyen, tehát ez minősíthetetlen, ilyen csapat nem létezik, tehát hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a liechtenstein csapat, ez, tehát ez, ez hihetet, tehát ez döbbenetes. De Magó A 11 szurkoló is lelkesebben focizott volna, vicc volt az egész, szégyeltem magam. Azért ilyen gyorsan még nem bukott edző nálunk. Egy se volt? E, azt hiszem kettő bicskeinek. De nem is tudom, hogy mit volt, vártak tőle volt, bicskeitől. Volt, mit vártak? Mit vártak Volt és... egy döntetlenje. Ő azt mondta, hogy borzasztóan sajnálom ezt a mérkőzést, egyszerűen nem tudom hova tenni a dolgokat. Körülbelül egy hete dolgozom a csapattal, de erre semmi nem utalt. A közönséget maximálisan megértem tudom a kötelességem, így bejelentettem a tulajdonos úrnak, annyira nem érzem a bizalomjelét, hogy nem kívánok Újpesten tovább dolgozni. A bizalomjelét... Hogy ő nem kíván? Igen. ő nem kíván? A a bizalomjelét... Jó, de... akar már ő Újpesten dolgozni. Az neki már nem más. Mert nem érzé a bizalomjelét. Pedig ő mindent megpróbált. Ja, ja, ja, de... Jó. Jó, de tényleg a... De hogy, hogy lehet ilyenkor a... ilyenkor azt kell mondani... Nézzék, uraim, nem értek hozzá. Nem, Úgy nézzék, uraim, elmegyek, elmegyek vasalót árulni. Vasaló ügynöknek. Vagy valami minden. Elme nem... Elmegyek, csak azt kérném, hogy ketten a biztonsági őr őrök közül kísérjenek el a metróig, jó? Igen, igen, igen, igen. Ennyi, ennyi, ennyi, ennyi, az, ennyi, az, ennyi az utolsó ennyi. kérésem. Tehát, és a, ahogy fölszálltam a metróra, köztem és a klub között minden kapcsolat szakadjon meg, azt szeretném az érdekében javasolni. És, és mindig is tagadni fogom, hogy, hogy ő, kapcsolatban önökkel. önöket. Kérem önöknek! Figyeljetek, a múltkor is így kezdett a Vidi, mondja nekünk Péter, az UEFA kupában már mint húsz éve. Aha, aha, jó, hát az, az volt egyébként az utolsó alkalom, nem tudom, hogy tudjátok-e, a 20 évvel ezelőtti UEFA kupamenetelés a videótonnak, hogy egy magyar kupacsapat megérte a tavaszt. Tehát Jaj. ilyen, hogy tavasszal magyar csapat európai nemzetközi kupában szerepel, ilyen 20 éve történt először. Ö, utoljára, bocsánat. Figyelj, a mésző vasas nevelés itthon csak ott játszott. Sosem Igen. volt francia bajnok, egy középcsapat a Le Havre stabil vége volt Igen. sok éven át, szerintem a Kovács kevertük. Igen, Igen való, való igaz, és, és elnézést kérek mindenkitől, aki Akit, akit megtévesztettem ezzel. Nem a nem? Magyar focit amatőré kéne tenni, megszüntetni a profiligát, írja a különvélemény. Hát profiligánk nincsen, csak valami, ami magát annak nevezi. Egyébként az amatőrök se, szerintem simán 5-6-szor kenterbe vernék ezt a tragédiát. Haragszom az ellenfél kapusára írja. Az SMS író a 11-es sportszerűségből beengedhette volna. Akkor ezzel kapcsolatban hagy mondjak el egy történetet az angol másodosztályból az egyik csapat épp 17-0-ra vezetett, amikor az egyik nulla labdát a bíró bebikázta a kapuba a bíró. Így lett 17-1. A, a játékosok kitörő tapsal, és óriási röhögéssel fogadták az eseményeket, a bírót persze elbocsájtották, de mindenki jó szórakozott. Jó, én meg túl... Körülbelül így lett volna a esélye. Én meg, meg, meg tudok egy olyan meccset, ahol valami szintén valami 17 vagy 32-0-nál az egyik játékos gól helyzetben nem, nem rúgta a labdát, hanem valahogy lefeküdt és így fejelte, vagy valami ilyesmi történt. Tehát de valahogy elbénázta, vagy nem tudom én, kipasszolta, százszázalékos gólhelyzetben bevárta a két védőt, és akkor megpróbáltam még őket kicselezni, és akkor valahogy fölérugta, vagy valami ilyesmi, és ezt látva a bíró, lefújta a meccset, komoly hivatkozva, komoly hivatkozva, és a nemtén éppen 18 vagy 19 nullára vezető csapat 3 nullával megkapta a meccset. Úúú, stegönyörű, de kemény. Jó, hát még, még a Cambridge United-nek van az a sztória, amikor levontak tőle három pontot, mert a kapusnak a kutyája megállította van az a golvonalon a Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk,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 Hát a lila percek. Hát ezek csodálatos percek. Vannak még percek a lilákból? Nem tudom, nem tudom, de órák nincsenek, az egészen biztos. Jó, de ezek után mit lehet csinálni? De mit kéne csinálni? Hát, szerintem, be hát, kéne szerintem... Úgy szerintem be kéne fejezni ezt a, ezt a dolgot, hogy magyar futball egy időre. Tehát pont de azért, mit csinál mert... az Újpest helyébe? De pont azért, mert figyelj, egy, egy olyan halálosan beteg emberből, amelyik, mondjuk ez a magyar futballt vegyük alapul, amelyiknek már mindegyik szervét megtámadta a korság, mondjuk a Pest is, vagy valami ilyesmit mondjunk, egy ilyen, csapat, egy, egy ilyen emberből nem lesz egészséges. Tehát érted? Tehát, Jó, de ez tényleg... ha, ha meghal, akkor elvileg a lelke, hogyha hiszünk a reinkarnáció Átköltözhet egy egészséges csecsemő testbe, és akkor lehet valami, belőle valami új, valami új élet sarjathat. Tehát így ebből nem lesz egészséges. Tehát, hogy szerintem, hogyha mondjuk így. Ezt így, ezt így azt mondanák, hogy ez így nem megy. Tehát ez így nem működik. Föloszlatnánk ezt a dolgot, hogy magyar, magyar futball, és valami új alapokon el lehetne kezdeni talán valamit építeni. Hát a, a legelemibb, legevidensebb dolog, amit az Újpest házadáján kell csinálni, hogy söprés, de mindenkinek. Tehát a legfelső vezetőtől a portásig mindenkinek szépen el kell mennie, és az ifiket föl kell szépen De ez valójában nem elsősorban az Újpest válsága. Ez az egész magyar futball jó Két év múlva majd a Fradival fog megtörténni. Pontosan ugyanez. Persze. Nem mondanám, hogy az Újpest olyan méltatlanul ö, ö, ö, szerepelne a bajnokságban, és hát igen, ez a kis magyar csapat, hát most kapott -e jó egyszerűen az Újpest egyébként simán úgy az élvonalba tartozik a ö, magyar bajnokságban, mint a fenn. Persze, az a baj, hogy 8 évenként megverjük, valamelyik csapat megveri a Manchester United-et. És ezzel ja, ezzel aztán a szőnyeg alá lehet söpörni mindent, ami válság. Tehát mindent el lehet felejteni, tehát hogy így, így rögtön nem kell szembenézni azzal, hogy hol is tart a magyar futball. Jó, hát egy érni. Én azért nem láttam, hogy a mencseszteri fiúkön túlzottan belettek volna ijedve, hogy ebből most hogy a fenébe fognak felállni. Azt azért tudom, hogyha, hogyha egy Premier Ligás csapat egy négyes zakot kap egy kis csapattól, ott azért el, pedig az angolok még nem is szokták az edzőket kidoválgatni, de ott azért nagyon el, el szokott kezdőd, kezdeni re, rezegni a léc. Ilyen fiask után pedig nem tudom elképzelni, hogy, hogy körülbelül milyen szankciók lehetnének. Jó, amit nem értek, az tényleg az, hogy komolyan mondom, hogy tele vagyunk tehetségekkel, én csak, hogy egy egy, egy személyes ö, ismerősöm van, aki a, jelenleg az a vonalban játszik. Hát ő ifi korában az Andrea Pirlo féle ö, olasz ifi válogatottal játszottak valami meccsen, és abszolút partiba voltak valami kettő, egy vagy valami hasonló eredményt értek el, és, és teljesen teljesen partiba voltak. Mára egyébként a srác az azt mondja, hogy ő nagyon sokáig azért nem futballozott, a ö, magyar élvonalba, mert egyszerűen nem bírja elviselni ezt a légkört, a sutyóságot, a, a, az óriási kavarásokat, Az ide-oda seftelgetéseket, a teljes dilettanciát, a taktikai ismeretek alapvető hiányát, stb. Én azóta, amióta különböző magyar edzőkből szakkommentátorokat csináltak, azóta látom, hogy mekkora szakmai válság van a magyar futballban. Tehát amióta az első vonalban <kül> dolgozó edzőket, beleértve a tisztelt szövetségi kapitányunkat is, így, ö, így megszólaltatják, kikérve az ő véleményüket, hogy ugyan mondják ja. már el erről a meccsről, mondjuk egy ilyen nemzetközi szintű világbajnoki, bajnokokliga, stb. mérkőzésről, hogy így mit gondolnak, vagy mit látnak. És olyan eszetlen nagy csületlenségeket hallok tőlük. Tehát komolyan azt mondom, hogy én eddig egyetlen egy olyan szakembert láttam megnyilatkozni Magyarországon, a magyar médiában, akire azt mondom, hogy ért hozzá, aki teljesen. És történetesen ő az egyetlen egy olyan ember, aki az utóbbi időben, amennyire csak vissza lehet tekinteni, az Új Pestel bajnoki címet tudott nyerni, ő Várhidi. Várhidire azt mondom, hogy ő ért hozzá. Az, az, az látszik, hogy ő ért hozzá, ő európai szinten el tudna egy, egy, egy csapatot vezetni. Senki máson, komolyan mondom, nem látom, nem látom az, hogy akár magyar szinten képes lenne. Hogy ekkora szakmai válságban van ez a, ez a társadalom. nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen vereségekbe csúszunk bele, és persze nem lehet csodálkozni azon, hogy a játékosok, hogy a közeg, hogy úgy általában minden azon a szinten van, ahol. Minden a szakmai válságból indul ki. És folyamatosan megvan mentve ez a magyar futball, folyamatosan infúzióval életben van tartva, vagy éppen újra van élesztve. Egyébként én Bicskei kapcsán azt gondolom, hogy ő, ő többet szerintem nem ülhet le ö, ö, Az adszal, csak hiszed, azt csak. kommentálhat bármit, mert erre, erőt innen innentől kezdve semmi hiszed. nem jogosítja föl. Egyébként azt gondolom, hogy egy hete edzősködni valahol abba, abba elvileg belefér ez az de annyiszor voltunk már jófejek, annyiszor ment már következmények nélkül. Ugyanez történik minden Tehát ez a minden csapat majdnem eset... bajnok lett, könyörgöm Magyarországon. Tehát ez a potenciálisan bajnok lett. Hát mit tudom én, mi múlott az, hogy ezek nem lettek bajnokok. Tehát, de gondolj. És bele. Nézd, meg, nézd meg, hogy azonnal mentegetünk Zozó írja, a sport szerint a játékosok. Direkt buktatták meg a keménykező bicskeit. Ez az, amikor. Na, jó, az o... na ha viszont nem van, az... akkor viszont azért mondjon le mindenki. Így van, Tehát így van. teljesen mindegy. Tehát ha ez megtörténhet, akkor, az, akkor azért van válság, ha pedig, ha pedig, ha pedig a, a, a, a, hogy is mondjam, a maguk képességeinek megfelelően kaptak ki, akkor azért van válság. Tényleg azt mondom, hogy kár volt szakkommentátorokat csinálni a magyar edzőszakma mert így lepleződtek le, hogy mennyire nem értik mm. a dolgukat. Tehát ha nem csináltak volna belőlük, belőlük ö, ö, szakkommentátorokat, és nem nyilatkoznának minden, Hol hülyeségeket szakkommentárjaikban a, a magyar médiában, akkor még mindig lehetne kenegetni, toldozgatni, foldozgatni ezt a történetet, hogy hát mi lehet a válság oka, hol lehet a baj, stb. Nincsen jól finanszírozva, nincsen pénz, meg ilyenek. ezt, jó, megőrülöket, hogy nincsen pénz. A legsúlyosabb felelőtlenség bármilyen állami vagy államos akár 3-4 szállal közvetetten köthető forrást kiadni a magyar labdarúgásba, ez felelőtlenség, komolyan mondom. Ha minden pénzt az utánpótlás nevelése adnak, azt mondom, rendben van, még abban se vagyok biztos, hogy az nem lesz egy óriási feneketlen lyuk, ahol három-négy üzletember és menedzser zsebébe landol végül is az egész lóvé, de még, még abban, hogy látok bármi rációt, de ebbe a profi labdarúgásban ha az állam, meglátom, hogy egy forintot belerak, az valami hihetetlen pofátlanság, az embertelen hűtlen kezelése a magyar vagyonnak ennyi. Hogyha valaki tud egyetlen egy menységet is arra, hogy az Újpest otthon 4 0 kapott ki a Vaduz FC-től, amely a svájci másodosztályban 8 helyezett liechtensteini csapat, akkor az írja már meg nekünk, legyen szíves a 0630 30 30 88 egyes es SMS számunkra. Hajjá, Best of Lila bádlott álljon fel. A szélsőközép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem, De igen. Széső közép, a Magyar Kultúra válságáról. A Debrecen néhány éve megélte a tavaszt, a paukkal játszott, írja nekünk Tom. Ha nem megy a kupleráj, nem a bútorokat kell kicserélni, hanem a kurvákat. Uh -huh. mm, igen? Én azt gondolom, hogy... Most már nem csak a kurvákat kell kicserélni, a bútorokat, a házat, az utcát, nem, az már egész Le kell dózerolni a házat, és először a mérnökökkel kell beszélni, akik újat építenek. Utána, ö, utána ki kell találni, hogy ott valami egészen más kellene csinálni. Tehát, hogy így nem is, egy, nem, nem is feltétlenül ezzel a kupleráj dologgal kéne kezdeni. Tehát lehet, hogy először egy kaszinó kéne, vagy valami játékterem. Tehát, hogy így valami, tehát alapjaiban kéne ezt a dolgot újra gondolni. Hát szerintem például van egy olyan megoldás, hogy el kell adni az összes ö, ö, profi futballétesítményt, amiben az államnak bármilyen módon pénze van, akár hitelformájában, azt egyébként azonnal visszakövetelni, nehogy már tartozon a magyar adófizetőknek ez a banda bármennyi forinttal, egy fillérel is. Pont az a lényeg, hogyha valakinek van kedve fiatal magyar játékosnak, mondjuk 16-17 éves korában, ne legyen esélye ahhoz, hogy magyar, magyar klubban, magyar utánpótlási létesítményben játszon, és ott tegyék tönkre az ő tehetségét, ott herdálják el az ő adottságait, az ő képességeit, az ő lehetőségeit, hanem legyen kénytelen kimenni a francia másodosztályba, a bundesliga harmadosztályba, és onnan kezdhessen el mondjuk mondjuk 16-17 évesen előre lépkedni, hogy talán legyen belőle előbb vagy utóbb valami. De nem, hát ez lehet az útja. Hát lehetünk -e, meg az út 19 ünk -e, olyan nagy baj majd lesz, e... majd lesz. Majd lesz, hogyha a magyar, magyar, magyar bajnokságban be fognak, be fognak ö, ö, sorolódni. Hát először, is, am, amikor elérik az út 19 et akkor én innentől kezdve ott próbálnám elkiszórni őket külföldi bajnokságokba, ahol tudom. Azonnal, de azonnal ahova. Aki viszi, aki, aki, aki viszi vigye. Mert, mert, mert így mentjük meg őket. Tehát így mentjük meg őket a magyar futball számára és hogyha bármilyen tartalommal próbál bírni a magyar profilabdarúgás, akkor kötelezően a fiatalok fiataloknak játszhatnának csak. Illetve abszolút előről kéne kezdeni, az összes idegelégios haza kéne zavarni, úgy ahogy van, és legalább a fiatalok játszanak. Engem mostantól ez egy dolog érdekel, hogy motiváltságot lássak az illetőknek a fején. Tehát azt lássam, hogy ők most megpróbálják kihozni magukból a legtöbbet. És az összes létező nemzetközi kupából kimaradni, ahogy lehet, és egy sima ligát elindítani. Nem az edző focizik. Az ilyen mutatványért annó vérese korbácsolták a rabszolgákat, írja nekünk Mikó. Én nem tudom, hogy persze világos, egy hete volt ott edző a Nem, vicsként. egy ilyen mutatványt egy rabszolga nem él túl, érted? Tehát, hogy ez Jó, ez világos. Uh, világos egy hete volt ott a Bicskei, de mondom, valakinek már egyszer el kéne vinni a balhét. Akkor ki a felelős? Az a, akkor nem az a felelős, aki a Bicskeit választotta, hanem akkor ki a felelős? Az, aki elbocsájtotta a mészőt? Vagy akkor ki a felelős? De most komolyan. Tehát, hogy mondjam, lehet, hogy egy hete van ott a Bicskei, de ha egy olyan csapatot vesz át a Bicskei, tehát Ez az Újpest, ez majdnem bajnok lett. Mi az, hogy egy hete van ott a bicskei? Tehát az egy hét az arra volt elég, hogy mindent leromboljon, amit az a csapat tudott, és ne építsen föl semmit. Könyörgött. Tehát, ha egy hete volt ott, akkor az a csapat maximum csak annyira képes, amennyire a mészőjel képes volt. Tehát de ez, hogy egy hete volt ott a bicskei. Tehát nem, nem arról van szó, hogy előtte ezek kubikosok voltak, meg nem tudom én építőmunkások voltak, meg segédmunkások voltak, és akkor oda jött egy hétre a bicskei, hát ennyire volt képes. Hát könyörgöm ezek előtte egy. egy, egy csak, csak, csak hogy épp hogy nem magyar Iza. bajnok csapat voltak. És Egy hétre oda ment a Bicskei, és négy núra kikapnak. Hát nem arról van szó, inkább, hogy annak ellenére kaptak ki négy ra hogy egy hete volt a Bicskei. Tehát nem arról van szó, hogy azért, mert még csak egy hete volt ott, hanem annak ellenére, hogy ott volt. De hogy lehet -e korát zakózni? Tehát most így, néz, nézzük egy picit uh, Foci szemmel ezt a dolgot. Hogy a francba lehet -e korát zakózni? Tehát ahhoz mi kell? Ahhoz kell legalább egy rossz taktika, sőt, legalább három helyen egy rossz taktika, kell három brutálisan rossz csere, De... uh, kell két sérülés, az mondjuk van is. Ehhez egy mínusz egy darab csapat kell. Ehhez mínusz egy csapat. Tehát egy nem létező csapat a pályán kell ahhoz, hogy a liechtensteini Vaduz FC-től négy nóra kapjon ki otthon. Ehhez ez kell. Ezt most komolyan mondom. De mi van akkor? mi az, hogy egy hete volt? Ez nem fér a fejem, hogy egy hete volt még csak ott a bicskai, és ha nincs edző. Tehát ha nincs edző, akkor ez indokolt. Tehát ez lehetséges, előfordulhat. Tehát, hogy nem ül senki a kispadon mondjuk, hanem csak kimennek, és így az öltözőbe egymás között megbeszélik, hogy mit fognak játszani. Te futsz a jobb oldalon, én meg majd passzolok ki, ki, ki, ki középről. De akkor befutok középre a második vonalba, te visszafejeded a, la, a labdát, én meg majd ráúgdasom. Hm? És a második gól után egy picit leállok, mert nem akarunk sokat hajtani. Aha, aha, na kapott második gól után nyilván. <gül>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 egyéni választókörzetében Orbán viktor Ismétlem? Kigyőzte le 1990-ben egyéni választókörzetében Orbán Viktor-t. 06-30, 30, 30, nem. Nem, 22. ez az SMS-szám, ez majdnem az SMS-szám lett. 22 34 88, 1, 8, 1, 8, Ez a szám. A telefont hívjátok, a vonalas elérhetőségünket, hogy tudjunk élőben beszélgetni, kiverte meg egyéniben Orbán viktor 22 34, 88, 1. 1990-ig kell visszagondolni. Addig felolvasom az SMS-eket az előző témához, a labda a hibás véli ezt az egyik SMS-író, mármint mm -hmm. az újpestiek óriási zakója, eh, zakója miatt. Hát persze, hát a négyszer nem megy be. Nincs vereség. Egy mentségük van a vereségre. Nagy volt a meleg, és biztos tésztát állam mezei írja mm. nekünk. Döme. De hogyha nagy a meleg, akkor miért kell még egy zakó? Az újpestiek még a VB hatása alatt voltak Azt hitték, hogy zseniális fociukkal elverik a brazilokkal megtüzdelt csapatot írja ZOZ. Majd marcír az utánpótlásról Sziasztok! Nem működik az utánpótlás. A fiamat három éve válogatták be a Pest megyei utánpótlás válogatottba, de egyszer sem volt megyei meccsen sem A vezetőkből körülbelül négyet fogyasztottunk A fiam 16 éves nem sokára kiöregszik anélkül hogy esélye lett volna bizonyítani Szézzavarnám az összes bebetonozott vezetőtőt a fociban is. Aztán, sziasztok! Nagyon sok lóvé van a magyar fociban, csak hogy rengeteg olyan ember él belőle, akinek semmi köze a focihoz. Na, van egy megfejtünk. Halló, haló! Jó, reggel, jó, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! De ezt a nem tudom kihagni. szerintem nem ez a megfejtése. Szerintem Orbán Viktor, a független média, magát független médiának való média, veri meg unoshuntalan. Na jó, jó, jó, jó, És a Bencsik András? Jó, de ez így van. Hány szavazatot hozott? Nem sosaz, hogy jó, történt. de hány szavazatot hozott? És hányat vitt el? Hát, és mi? mikor a hányat csak, hozott? Aki beveszi, aki beveszi ezt a független dumát, attól biztos sokat a Bencsik András. Aki viszont úgy dönt vele, hogy mondjam meg, hogy ki vagyok, és a véleményem egyézen ezzel, annál nem hiszem. Na jó, de a a kérdése... mikor a hányat hozott? Hány szavazatot? A Bencsik András? Nem, a Mikola, a Mikola. A Mikola? Hát figyelj, a Mikola az nem sokat hozott, mert volt, aki felhívja az igen tisztelt választópolgár figyelmét, hogy mit mondott a Mikola, a szörnyű dolog ez. Valahogy Gyurcsán Ferencén az nem jött elő, ő valahogy nem jött át a médiában, ő valahogy hiteles ember volt utána is egy pár hétig. Vajon miért? De a kérdés az 1990-re vonatkozott, és 1990-ben a független médiának, Még semmi, de semmi problémája nem volt Orbán Viktorral. De Tehát ugyanazok az karta a... ülnek most is, és most is függetlenek valakit. De 90-ben még, de 90-ben még szerették Viktort. Arra is emlékezhetsz? Hát 90 Viktor is más volt, de hát itt ebben az országban mindenki változhat, csak Viktor nem, mert ő, őt, őt visszalézik akár 7 hogy mit mondott mondjuk 90-ben, 92-ben. Ami Fletó barátunkat, az, hogy múlt héten mit mondott, a kutyát nem érdekli. A totó minket, kutyát sem. Minket érdekel. Minket érdekel az is, amit Viktor mondott 10-15 évvel ezelőtt, meg érdekel az is, amit Letó mondott, és egyiktől, te, te sem, a... vagyunk, egyiktől sem, sem vagyunk elragadtatva. elragadtatva. Arról nem is beszélve, amit mondjuk egy hete mondanak, vagy mondjuk egy napja. Tehát nem kell 10 évre visszamenni, hogyha egy jó az hát, Hogy, hogy választások előtt az Orbán Viktor az kellőképpen ki lett vesélve. nem is baj, rá is fér, Csak valahogy Gyurcsán szerintem, ez nem jött elő. Tehát ő úgy hiteles ember volt, úgy, úgy elmondta, hogy mi van, meg hogy a Mikola az milyen szörnyűket mondott, ezt úgy hallottuk, meg tudtuk. Az, hogy mondjuk Veres úr mit mondott annak idején Szabolcsban, azt úgy nem nagyon tudtuk, nem nagyon hallottuk. Most hogy nyertek, most meg azt mondanak, amit akarnak, most már kutyát nem érdekli. Ja, a Veres úrnak a kijelentésével mi olyan egészen hosszan foglalkoztunk, sőt vissza, visszatérő állandó elemünk volt. Nagyon hálásak voltunk Veres úrnak, hogy ilyen újszerű demokrácia fogalmat vezetett be, mert ez állandó témát szolgáltatott hmm. nekünk. Hmm, Igen, nem többet nem, nem akarunk senkinek semmit leírni. De nekünk, működjük, nekünk, szere, nekünk hogy... mindig, a, mindig a többi médium miatt kéne magyarázni. Azért, mert ha nekiállok <suk> titeket itt emberséznek, akkor valószínűleg két kívül találom a műsoromat, úgyhogy nem szeretném ezt a viccet. hogy meg Nem, nem fogunk, nem fog Először mondj egy megfetést, hogy nyerjél, és aztán vesézzél. Figyelj, halvány segédfogalva működj. Jó, akkor, minket. Vesézz, akkor vesézz, vesézzél minket ki. Vesézzek? Parancsolja. Hmm. No, szóval azt akartam mondani nektek, hogy annak idején én pont hallottam a műsort, amikor Mikorának a kijelentését kommentáltátok, és hát ott elég bőszen és elég részletesen szó volt arról, hogy hát milyen párt az ilyen, milyen a, milyen a demokrácia az való viszonya, és demokratus egy ilyen párt, ahol ilyen alelnök. Bocsánat, miniszterelnök helyettes elnézés szerepel. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, arról nem arról beszéltünk, hogy demokratikus-e, hanem hogy normális-e Mikola. Erről beszéltünk, hogy normális-e Mikola. Jogosan elmentetek odáig, hogy, hogy milyen a demokrácia dolog viszonyának Orbán Viktor meg a Fidesz. És veresúr veres kapcsán nem beszéltünk erről, vagy a kóborkutyázás kapcsán nem beszéltünk ugyan erről. De inkább ilyen baráti elnéző hogy hát igen, ilyenek ezek a hogy voltunk. Akkor várják. A pedig testvérem szelektív a memóriádat. Elbúr, a a ezt már hallottam. E, jó, akkor ezt most tegyük tisztába. Veres Jánosnak az adalnót e, megtett kijelentése, miszerint azokat az önkormányzatokat e, fogja támogatni az MSZP, a, e, ahol MSZP is a vezető. Én emlékszem, hogy a demokrácia és, a hívtam konkrétan és, a igen, és ezek, a ezek a szavazni. Ez a demokrácia alapvető értékeinek kikezdése. Veres Jánosnak felelnie kellett volna ezért a kijelentésért, és nagyon-nagyon komoly személyi konzekvenciákat kellett volna levonni. Ez a véleményem erről. Konkrétan emlékszem a szófordulatomra, amit használtam mm -hmm. annak idején ezzel kapcsolatban. Oly olyannyira voltunk megbocsájtóak, mondom, hogy a demokrácia hóhérának neveztük, neveztük mi Miveres Jánost. Hát, hogyha erre nem emlékszel, az a baj, hogy ebben az országban mindenkinek szelektíva memóriája, meg szelektíva hallása, és azt hallja meg, ami így a kis világképébe belefér. Igen, Én senki biztos, se szeretne skizofré nagyat magának, és mindenki így szereti megerősíteni magát a saját Igen. évképzeteiben. Hát, Isten. hogyha neked arra van szükséged, hogy mi, mi, mi, mi, minket te ilyen valós kutyáknak tartasz, hát akkor tartsál minket annak, hogy Nem jön. törtalak, csak most úgy érzel magam, mint az a bizonyos disznó, aki ludakkal találkozott és legyőzik, de ö, még egyszer mondom nektek, én akkor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy az, az, a, az a fideszes propaganda ami a árad az valahogy nem jött át a ti műsorokba, az MSZP-s az valahogy átjött. A Fideszes propaganda nem jött át a műsorba! <háll> te most azt hiszed, hogy bírálsz minket, pedig éppen megdicsértél. A nagyon vége a vég az volt, hogy az mszp hez meg valahogy átjött, tehát az MSZP-t nem bíráltatok annyira. Nem bíráltok annyira az MSZP-t. Tudjátok miért? Azért is talán, mert az MSZP nagyon nehéz olyan ismeret felhozni, hogy hát ők ezt mondták és ezt lehet tartani, ez egy ideológia, Ezt a ragaszkodnak nincs semmi semmilyen, mert nem egy ott nincsen semmi. Mondtak ők az igazság. Bármikor, bármikor te ügyes volt, vol, bőven volt dolgunk az ő bírálásukra. Ö, folytatjuk a játékunkat, és köszönjük szépen, hogy kiveséztél minket. Haló, haló! Haló, tiszteletem! Van, tiszteletem. Van, van válaszunk a kérdésre? Hogy? Van válaszunk a kérdésre? Van, van. Na. Én a telefonál... Balatoni József vagyok. Jó napot, József! Tiszteletem, 90. Ber... Tiszteletem, tisztelem magukat, én azóta hallgattam a rádiót, amióta vannak. Zacek Gyula! Zacek követtenek. Gyula! Találat József, gratulálunk! És, és, én kampányoltam a Viktornak. Én onnan telefonálok Peste Szent Erzsébetől telefonálok, ahol Viktor indult 9 ben Mindenre de különben a Kende könyvbe. Benne van ez, az első Kende könyvbe, a Viktor könyvébe, És én SDSZ-es alapítótak voltam a kerületbe És nem tudom, tudják-e, hogy a Szabó Miklós visszalépett a második fordulóba a Viktor javára? Uh -huh. Ez nagyon fájt nekünk is, meg mindenkinek is. tudjuk tudjuk. Mondhatom? Igen, hát, igen, igen. És én azt hittem, hogy meg tudjuk verni a... az Acek Gyulát. És az Acek Gyula, azt tudjátok, hogy kicsoda, azt csinálta az MDA, MDA, fiacot. Fiacot. MDA fiacot. igen. És ezért 3000 szavazattal jobbak voltunk már az első fordulóban. És azt hittük, ugye oda mellé állunk a... A Viktor mellé, ugye ez a három szabadat átmegy, és meg tudjuk verni. És nem így történt, és utána nekem nagyon sokat mondott a Miklós, mert kampányoltam neki is, és nagyon fájt ki, hogy a Viktornak oda kellett adni. Ezt nem tudjátok meg, de akarjátok bemegyek, elmesélek nagyon sok dolgot, ami itt történt a kerületbe. És a Viktora, hogy ő volt az első ember, a Szabó Miklós, mint történész, megmondta, hogy ki a szabadköműves. Ezt érzitek, de ki a, a... szabadkőműves? Hát a Viktor is az volt, meg a Lengyel is, ugye? Lengyel László például. Viktor szabadkőműves? Meg... Kö... Szabad csinálnak... a... És mi és mit csinál Lengyel László tóltam. és Orbán Viktor a szabadkőműves? Egyáltalán Páhol Józiknak vagy... Erő nem tudtok semmit se? Hát olvassátok el a leplezőt, meg a stb. újságokat. De, de, de hát ön, öntől személyesen tudjuk már, most, tudhatjuk most meg, hát hogy mi történt. Ez ezt akartam már régen, de akartam telefonálni. De mi jó, hogy most így Nagyon rosszul toljátok. A, a valóságot ti is hámozátok jobbra-balra, ami nem igaz, amit mondtok, a 80-90%-on. Na jó, de, de a... erről rengeteg irodalom Hajuk Halljuk lehet, az igazságot, halljuk az igazságot, tehát most, most ásunk bele a mélyére. Tessék. Mi az igazság? Mondjátok. Ne, én, én kíváncsi vagyok, hát olyan, hogy, lát... hogy, hogy, hogy most mindegy, hogy a Viktorék vagy a Jócsányék vannak, ez mind a kettő egy csapat. Ez Aha. le van írva az eleplezőt, hogyha olvastátok, a tőkepéter Péter újságáról. Erre már, erre már minthogyha utaltunk volna ebben a Igen, műsorban. Igen, utaltátok volna, de úgy most is kiveszem, hogy a Viktort majdnem meg jobb oldal, bal oldal, ilyen nincs. Ezt annak idején megtudtam, ezt 90-ben megtudtam, mikor a Viktor itt indult. a Szabol miklós Mertőn neki volt lehetősége bemenni a levétárakba. Nem Mit tot, intézett a Viktor? El, hogy az SZDSZ-eseknek a 80%-a Mi? Annak idején a Magyar Bálint, stb. mindenkit meg személyesen, beméhettek a levéltárakba, és meglátták azt, amit te, meg én nem álltattunk meg akkor. Micsodát, Mit? Mit? Hát, hogy kinek milyen szerepe van itt a rendszerváltásban? Kinek milyen szerepe van itt a rendszerváltásban? Hát le van Már írva, megvan, mondom, mit, le van írva a múlt, a, <gül> a lehetődőket, De mondja el, el, legyen szíves, mondja el, kinek milyen szerepe van, kik a főbűnösök? Hát a szabad köművés csapat. Az vagy a... akár Akárminek nevezzük. A szabad Itt... de mondjuk. Lengyel és orbán konkrétan mit, mit organizáltak mit csináltak a? ott a szabad köművés, amivel... Hát a Szabó Miklós megírta a mozgó világba. <gül> de micsodál! Hát mit? ez, hogy kinek milyen szerepe van? De milyen szerepe van! Hát milyen szerepe van ezt, amit most tettek az országgal? Ez. Mi csodát! Ez. Ezt a nyomort, ezt a kilántártalan szánát. Ezt ők tudatosan készítették elő a szabad hüllésben, Ez volt a, a célászó, és Orbán Viktor megtervezték így Magyarország tönkretételét. Hát a háttérhatalom. Akik, akik, akik, akik ott vannak a mű, a, ezeket a, a, a, a műképviselők, meg ezek mind, ez a sok. A rablócsapat, csapat, vagy hogy mondjam, de ez le vannak írva ezekbe az újságokban, és azon csodálkoztam, és azért telefonáltam be most, hogy ti erről nem szokat beszéltek, és nem tudtok. És ezt mondom, most is, hát most bebiszemlettek a leleplezőt, a legújabbat. Nem kell... És senki nem cáfolja meg, ez az egyik, és rengeteg könyv is megjelent erről a témára. A holokalusztok kezdve, a mai bombázásik, minden benne vannak ezekben a könyvekben, hogy kik csinálják. Akkor idéznék a leleplezőből. Hogy? Akkor idéznék az ön által említett. Leleplező című írásból, itt, itt, vagy folyóiratból idéznék belőle. Van, aki szerint az első klónozott emberi csecsemő már meg is született? Igen. A világ szente, szerte ismert Igen, klónozott Mika, Dolly világra jöttéről szóló tudósítások. Arról beszélj, és nem az első, ez nem a, a 30 számmal meg. Beszéljük a politikáról! Mi? Tehát arról van szó, tehát azzal vádolja ön Lengyel Lászlót és nem Orbán én, nem én vádolom. Világos! Hanem ez le van írva, és igen, ez tudja igen. mindenki, hogy ők a szabad körülmés Hát le van írva, hát olvasd el a tennapi, például a magyar világot, olvasd el! A Amit a, van, a meg a körösír, olvasd el, benne van minden, hogy kiklopták szét az országot, benne van. Kiklopták szét? Hát benne van az újságban, bazd meg, olvasd el, beviszen neked, olvasd el. Magyar világ tegnap jelentette. De hogy ön olvasta? Hogy? Fölteszem, hogy ön olvasta ezt a számot. De, de nem, a meg. Nem, nem számolna be nekünk erről, hogy mit olvasott a számban? Nem, nem, de, ki, kik voltak azok? neveket ki kérünk. A elősök? Elősök. Mi, a, mi is lelepezni hát, akarunk? Kik, neveket vagyok, kérünk. Nagyon-nagyon naivak vagytok. Hát hol értek ti? Figyelj ide, például a lakatosnak, vagy a körösinek már évek óta, benne, vagy, vagy egy példa, a nemzetőr, tennap előtti számában benne van Gida jelzikének, a cikke, A gyógycsán csomag ellen elő tudtok? Olvastátok? I I Leleplezést várunk, leleplezést várunk, uram, és nem, nem szolgáltat leleplezést! Menjek be, mit, mit? Ne, ne, ne! ne nem, csinál, csinál, meg, itt, be van, be itt van, itt van bent! van! a stúdióban, benne ne, van a vonalunkban! Mondja el végre az igazságot! Egész Magyarország kíváncsi hallgatja őt! Vegyétek meg a tegnapi magyar világnébe! Nem akarunk vinni, ez nem promóció! Mondja el, hogy... De mi mondja, mert mikor nincs nálam a kezembe az újság! Hát olvasd, a tegnapja lett meg! Hát tegnapja Egy nap voltak a döbbenetes leleplezések benne a számban. Igen, Igen, nem Igen. tud beszámolni nekünk erről? Olvasom! Olvassa! Ez fantasztikus. Ez egy csodálatos pillanat. Végre megtudhatjuk, kik a felelősök. Közben egyébként én is felolvasnénk a leplezőből, ki dönti el, milyennek kell lenni az ideális embernek. A ma, a ma fejleményei a múltat idézik. Talán a Matrix megalkotói sem véletlenül választották ezt a címet filmjükkel, mivel a Matrix az egyént formáló és modellező társadalmat jelenti a csoportanalízisben. Hmm. A pszichiatri. Itt vagyok, előkerültem igen. az újságot. Yeah. Azt mondja, hogy A ez kis királyok A királyok szalálják Magyarországon. Ez a tegnapi szám. Igen? Kik a kis király. Kérem szépen itt benne van, hogy a, elég neki a titkos hatalommegosztási című cégébe, a Hegge, a, a Harasz Timiklóstról, Péterekről, a Bajnai Gáborokról gordorról ír, Igen? 8000 milliárd, 8000 milliárd forint felett rendelkezik majd. De vissza a Csányihoz, Csányiról is ír, ezekről írnak. MSNP a MSNP-ről, Csepi a Csepijékről, a csányékról. itt a hányadik oldalon, ez a nyolcadik oldalon. Ez benne van. Folytatom. Csak lapozni kell. Igen? Én nem számoltam, hogy itt tesztelni fogtok engemet, és nem tudtam, hogy ti erre. ezekről nem tudtok. De mi ezek iránt nagyon tudom. érdeklődünk. Itt van, kérem szépen, a bank közé miniszterelnök miniszterőnök náciza, azt nem tudom, tudjátok, hogy ő mire készül, hogy van mire készül? 300 milliárd dolláros vesztesség, szementgyárak benne vannak, hogy hogy csináltak a Csányi, Lesztinger, Demián, Bárcegi, Béke, Békesi, Széles Gáborik, hogy csinálták a, a párcokat. Ők, ők a legnagyobb magyar tőkések konkrétan. Ők Igen, még... de hogy lettek tőkések? Hogy Mind benne vannak? úgy mind a gyógysány, és úgyhogy mi nem. Ez a fáj, nem az a fáj, hogy ők Nem az a baj, hogy ők gazdagok, hanem hogy mi nem. Lett, nem lett, mi nem lettünk. meg nem kétesek, lettünk. Hmm. Meg nem fértünk hozzájuk. Á, most nézzétek meg a Fiderikusnak a műsora, most megy ismét részben, nézzétek meg, hogy milyen hadugságok vannak itt jobbra-balra, és a Máté László is benne van. Szóval rengeteg dolog van, nem tudnám itt felolvasni. Akkor egy, egy, egy rövid részletet ragadjuk itt. Máté László például mit csinált? Beszéljünk a kolláról. Ha egy konítós nézleges jutott a kóla birodalom Nagy Imre tulajdonába. Ez például a hányzik oldalon van ez a? hetedik oldalon van, az, hogy a szakszervezetű szállodákat is teljes egészében elkezelték. Ebben benne van a gyógycsányt, kezdve mindenki. És, és Nem, már A úr azt mondta, itt az a napkezdi, vagy valamelyik a tévéketőbe, azt mondta, hogy el, rá, e, ezek az úgynevezett bűnözök, Az elévülése a lakásmafiától kezdve mindenről okay. erre mennek rá. Ezt én értem, tört, ezt én értem. Csak az... rengeten, rengetegen adtak be beadványt ezek a bűncselekmények ellen, és mindegyiket elutasította a bíróság. Ezt is a magyar világból tudtam meg. Jó, jó, jó, rendben van, értem, én értem. Csak ön egy, ön egy, egy súlyos tett, állítást, hol éltek, Hogy egy... ezekről nem tudtok, és nem beszéltek. Egy súlyos állítást ön megtett, mégpedig Égy azt, igaz. hogy Orbán Viktor és Lengyel László annak idején, hát, hát ezt van, az, a, az egészet... Van, van a az egészet egy szabadkülműves páholyban, egy szabadkülműves... Tagmot, a lengyel, hát a legyenek a nagyapja is szabad követni, ők, volt, ők, ők nem tudok. Hogy ők ott találták ki, eleve megtervezték hát, Magyarországnak a nyomorba döntését így, Magyarországnak. Hát nem így Hát csak most rövid az idő, de előtt többet tudnák beszélni. Azért rövid idő van, is hozzánk, nem az egy rövid időt is, nagy került az országba menni hanem el kell olvasni ezeket az újságokat és meg kell számolni. Én, én, én azt, azt szerintem bizonyítani kéne. És a bizonyítani. is azt kértem annak idején egy pillanat. A Viktortól is azt kértem, hogy jobb rendet csináljatok, mind amit csináltak annak idején az úgynevezett kommunista. És mit válaszolta mondta, Viktor? Hogy jó, hogy nem volt csak mit válaszolt? Öde... Mit mondott erre Viktor? Viktor azt mondta, hogy azt csináljuk. És nem nyerte meg, és a lényeg az, hogy utána se nyert sehol se a Viktor. És ő lett, nem tudom, a harmadik, vagy a legnip, nem nyert utána egyénében a Viktor, azt tudjátok, nem is így. Uh -huh. Uh -huh. És nem csak a Viktor, hanem a többiek ilyen úgynevezett köművesek. Hát nem tudok mit mondani, nem én találtam ki, mondom gyerekek. Hát az ilyen szabad Ó, kőművesek, a mint a lehet, Viktor, lehet, nem lehet, nyernek lehet, egyéniben. Nem, nem ismeritek a tőkepéter útel. A Lengyel László, László sem nyert például. Nem nyert a Lengyel László sem egyéniben, igaz, Tudom, hogy politológus. de a Lende László beszélek, hanem a többiek. Kik a többiek? Hát, <coughs> hát például Csak egy se nyert legközelebb. Péter. De ő nem volt szabad kőműves. Hát dehogy nem. Ő is oh, volt. Igen, Az igen, piac is igen, egy szabadkörülves létrejött ötlet volt. Most most, most, most, most, most mit Ez így van. Olvassáltál, amit mondtam, azt olvasátok el. Vagy pedig olvassátok el a tegnapi nemzetőrt. Benne van a dörb, a cikke, és azt is olvasnak a, a izének is, a doktor Gida Jezsikének is a cikke, pont a mai dolgokról. De akkor arról van szó, hogy Orbán Viktor nyomorba akarta dönteni ezt az országot? Hogyha már így járunk. Arról van szó, hogy Orbán Viktor nyomorba akarta dönteni ezt az országot, és te, egy szabad kövüves döntött te, ezt, most ezt most, el. Igyelj, Ez engem az érdekne meg, mert... E, én... Amikor kértem őket, kértem őket annak idején, hogy Viktor, nem elegedjetek be. Hát most is azt mondta ez a új frakcióvezet, a is, hogy ők nem akarják megdönteni a rendszert. Hát milyen ellenzék ez? Egy ellenzéknek az a feladata, aki a fennálló rendszernek a megdöntése. Ez nem igaz, ez nagyon nagy tévedés, kedves uram. Egyébként kedves Balatoni József, itt, itt várja önt a, önt a nyereménye, pedig egy háború függők kötet, mert hogy a megfejtése az helyes volt. Az ellenzék dolga viszont nem a rendszer megdöntése, hanem a kormány megdöntése. És Nagyon nagy különbség. Könnyed, jó lazulás és panolás! Na ezt nem! A szélső közép komoly és intellektuális. Nehéz, komoly és intellektúr, <gül> <és, szigorúan. gül> Nehéz nem könnyed jó pofáskodni, hogyha ilyen telefonjai vannak az embernek. De már is itt az újabb telefonáló. Aló, aló! Eló, szevasztok! Szevasztok, Rovikám. Ennyi hülyeséget, amit ez az úriember elmondott, régen hallottam, megmondom őszintén. <gül> ez tényleg nem volt semmi, de éreztük, hogy valami nagyon, nagyon komolyat találtunk azért. Az nagyon ez olyan komoly volt, hogy ez be fog kerülni a történelemkönyvekbe, szerintem a Balatoni úr téma, mert A lengyel átról, meg az orváról ilyet elmondani, szóval ez a, tények... a tökéletes, hogy közben arra a Döbrentei kornéra hivatkozik, aki konkrétan majdnem személyes tragédiaként élte meg a, a így mostani választások elvesztését. Én is. Hát a Döbrentei kornéra az a legnagyobb Orbán Viktor Fan. Pontosan így van szó, azért mondom, hogy ennyi hülyeséget, nem tudom, hogy a szerencsétlen úr ember milyen a leleplezőt szoktam olvasni, de megmondom őszintén, hogy a 1%-a nem igaz, ami le van írva. Független, hogy összefüggésében nézzük, van benne alapja. De ez szóra Ilyen utalt, ő. hogy kikrabolták szét az országot, ez teljesen mindegy, mert benne volt mindenki, aki 90-ben ott volt a a de mindenkit utat. fel is sorolt, hát a Széles Gábortól kezdett, gyakorlatilag a magyar, tehát olyan volt, mintha a Magyar Hírlapnak a Magyarország 100 leggazdagabb embere című számát kezdeni, Pontosan, így az, az elejétől lapozni. Igen. Szerintem azt laposta, nem a leleplezőt laposta, ő meg a nemzetőrt. Igen, igen, tehát hogy volt itt Demián, Várszegi, ki volt Csányi, Csányi. Gány, Széles Gábor, tehát így mindenkit felsorol gyakorlatilag. Rómi, figyelj, de nagyon jó vezeted a műsort, megmondom őszintén, csak egyre megkérlek, ezt komolyan mondom, hogy részes a gyúrcsánk Nefletónak nevezni, olyan kellemetlen, mert a Viktorra sem mondanak más szóval. De vagy egy olyan értelmes gyerek, hogy ezt megérted. Most ezt komolyan mondom. De a Viktor ezt. nem szoktuk Viktorozni. Tehát nem szoktuk ráni. a Viktor azt mondta, hogy Viktor, de a Ferencre nem mond már, hogy letol, mert engem irítál. Nem azért, mert jól hangzik a neve különben, nehogy félreértse most csak. Csak valahogy úgy tisztelet tudok, hogy Ferenc, vagy Gyurcsán, vagy mit tudom én. Hát tudom, ez, én, megvárom, én megvárom ezzel a tisztelet tudással majd Gyurcsányt, és majd ha ő tisztelet tudó lesz, és mondjuk nem kóborkutyázza le a polgárokat, akiknek a szolgálatára ö, szegődött, akkor majd, ö, akkor majd elvárhatja a tiszteletet kölcsönösen. Jó, mert mert szerint van, a Robi, a nagy lufi, Lufikat és igazad van, de én ezt nem vitatom, mert való igazad van neked is, de hogy mondjam, Ő kóborkutyázott, te meg legyél annyira úriember, hogy nem fletózol. Mint tiszteletben tartom az érzékenységet? egyébként. Abszolút, abszolút De Te szerintem úriember vagy, úgyhogy egy úriember így nem vág vissza, ér egyéni véleményem szerint. Teljesen, teljesen értem, amit mondasz, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, szépen, szépen. Hello, hello. hello. Ez az űrge feltalálta a vizet, írja az SMS író. Ebben az országban még akinek kevés esze van, az is tudja, sejti, hogy kilopta meg az államot, de túl kevés, hogy tegyen ellene, és túl közömbös, hogy összefogjon ellenük. Itt vagy egy országos polgári engedetlenség, vagy csak Noris segíthet. De nem, ebben az országban már sokan voltak, akik szabadkőművésesztek, meg sokan voltak, akik hajrá De egy olyan telefonáló, de tényleg, tehát ez annyira gyönyörű. Aki lengyel László és Orbán Viktor egy pálhojba tudja elképzelni. Kornéra hivatkozva, szabadkőművesezi és nemzetrontózza Orbán Viktort, tehát ez tényleg zseniális. Z kérdezi mókáztok? Meszi Beszélő macskák is vannak, olvassátok el a Garfield múlt heti <gül> számát. Ezt, ezt ez ha ezek után azt meritek állítani, hogy süső a sárkány nem létezik, akkor tényleg marha korlátoltak vagytok, hiszen Csukás István megírta. <gül> Jogosnak tűnik. Sanyi azt írja, hogy nem már fiúk, ezt az embert tényleg ilyen hosszan kell hallgatni? Tudjátok, bigot hívőkkel és fradi druckerekkel nem szabad vitatkozni. Demagóg Lali, önkritikus SMS-e, én is sok hülyeséget írok nektek, de ez a manús engem is ülve <hállt> Tudjális. Sziasztok, szerintem rengeteg bebetonozott vezetőségű szervezet van kis hazánkban jól lenne, ha Fletó, írja az SMS író, ezeket szétzavarná. 20 év múlva alulról felépíthetnénk, mint például a Lichtensteini i Szinte minden játékosuk főállásban dolgozik a foci mellett, persze túlgyáva Fletó féle cikkektől. Haló? Tiszteletem, én vagyok megint, sajnos szétkapcsoltatok, de hallgassátok meg! Figyelünk. Kérem szépen, Lakatos Pál könyve. A rendszerváltás miniszterelnökeinek van egy hátsó, utolsó oldalán egy névsor. A szabad könyve, ki a szabad könyve? Felolvashatom? Parancsolj! Dávid Júbolya, Elek Istvály, Géza, Makovec Imre, Szabad György, Szörényi Levente, Kónyaimre, Imre, Puszta Erzsébet, Szabó István, Surányi György, Kapolyi László, Bányász Barátetele, Bokros Lajos, Bolgár György, Újságíró, Tomáth Ferenc, Ötvös Pál, Horgyula, Keleti György, Keleti Györgynék, Kovács László, Kukoreli István, Lengyel László, Zukman Tamás, Glad Ferenc. Azt mondja, hogy Kosári Domonkos, Viziel, Szilveszter, Schmidt Pál, Bayer Tamás, Zemszki Gábor, Örsi István, Eszterházi Péter, Farkasházi Tibadar, Jancsó Miklós, Kerény Imre, Kis János, Kórár György, Mádli Ferenc, Megyesi Péter. Lózás István, Újságíró Orbán Viktor, Pokorny Zoltán, Szájel József, Varga László, Libman Katalin, Tordján József, Vértes Csaba, Németh Sándor Lelkész, Füzesi Tibor, Isépi Tamás, Súrján László, Basszai István, Boros Péter, Korodi Mária, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint, Pető Iván, Popper Péter, Székely Péter, Szentiványi István, A Gáspár Mikló, Cvak Péter, Demján Sándor és Fintjér Dező. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok! Ez 2003. február 26-án jelent meg. Most már csak az lenne a kérdésem, hogy ki nem szabadkőműves, mert szerintem őket könnyebb lenne felsorolni. Itt most sikerült szabadkőművessel meggyarúsítani az egész magyar politikai elitet. És az egész médiát. És a komplet sajtót. <laughs> Fletkák, stárok, minden, ami bulvár. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Mi tartjuk a színvonalat. <gül> tartunk ám, Elképzelem egyébként Kerényi Imrét Tordján Józseffel, Pető Ivánnal, és, és, és sz, Ősi, Istvánnal, ősi Istvánnal, Szájerrel, meg Áderrel, meg tényleg Viziel Szilveszterrel együtt, egy ilyen kövöves, meg Orbán Viktorral, együtt egy szabadkövüves páholyban így megbeszélik, hogy mennyi az annyi. Péter, te beleírtad a, Eszterházikon beleírtad a regényedbe, azt a kívánt részt, amit mondtam, persze, persze, jól van, mm -hmm. Viktor, hmm. akkor... lovas, lovas, lova, lovas István itt hozzászól. Igen, Viktor, erőltessük most ezt a hajrá Magyarország hajrá magyarokat, mert ennek a kódolt tudatalatti üzenete az... Hatékonyan teljes... a tudja romba dönteni ezt az a országot. A azt azonnal elindítja a csőt felé, úgyhogy, úgyhogy jó lesz. Van még sms persze, persze. Azt kérdezik, hogy és nem így van? Hmm. Hogyne? Hát ezek az informátoraink, hát érted? Mi mindig is az oknyomozó újságírás, mellett tettük le a ö, voksunkat és az a, is. És ez a fajta korrektség, ez mindig jelen volt a műsorban. Tehát csak és kizárólag ellenőrzött információkat. De, de, de ezek mekkorákat verekedhetnek a pához. Eleve mekkora lehet ez a hogy Jó nagy, a magyar jó, jó, jó, jó Szerintem a páhojon kívül viszonylag szűkös a hely egyébként. És mekkora fajtok mehetnek ott? Robi, ne csináljatok már, most jön az óvodai kis csoportműsor, ha kérdezi még ki. A telefonáló, akit sért a fletózás, hallgassa a klubrádiót. Közel-keleti háború, futballháború, most meg kőműves háború, sírva vigadunk, írja a D nagymester. Még van egy fontos témánk, amiről beszélnünk kell a zene után, mert nagyon felháborít minket, és egészen konkrétan nagyon-nagyon károsnak tartjuk társadalmilag, úgyhogy erőltessünk némi komolyságot az arcunkra, és ebben segíteni fog nekünk a zságár. Aztán folytatjuk és befejezzük lassan.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 Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Utonutfélen becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. A mi a tűcserét bűncselekménynek tartja. Egészen pontosan a legfőbb ügyes ügyészség tavalyi állásfoglalása, bármilyen módon és bármilyen céllal segíti valaki az illegális drogfogyasztást bűncselekmény, bűncselekmény gyanújába kerül. Az Alkotmánybíróság 2004 es állás, állásfoglalása következő. A hatályos törvényekben tisztázatlan a drogfogyasztókat segítők büntetőjogi helyzete, a tűcserések ezért is követnek el azért is követnek el bűncselekményt, mert fenntartják a drogfogyasztás. Jaj, úristen, ezt az ostobaságot. Hát emberi ez életeket valami... mentenek meg azáltal, hogy steriltőket kapnak a hívtől, az összes véren keresztül betegségtől, hepatitisz. a hepatitisztől, s Védenek meg embereket gyakorlatilag társadalmi munkában, és ők most be bevonulnak szépen majd a börtönökbe egymás után. Hát ez valami hihetetlen. Mi az, hogy a drogfogyasztásban segítik őket? Nem a drogfogyasztásban segítik őket, hanem az életben maradásban segítik őket. Te, te el tudsz képzelni egy olyan heroinistát, aki azért heroinozik, mert, steríltű, mert, mert steriltűket lehet kapni. Tehát azért kapottra rá a heroinra, mert van steriltűje? Tehát van egy csomó steriltűm otthon. Mit kezdjek vele? Hát elkezdek, elkezdek heroinozni, mondjuk. Hm? Jó ötlet? egészen elképesztés, és semmit hihetetlen. nem ért a heroinista logikájából. De, nem, de ennek kukkából, van, ez ki... szakma, ez izom. egy szakma. Ennek, tehát ez a drogprevenció, ez konkrétan egy szakma. Ö, ezek a rohadt bürokraták meg semmire nincsenek tekintettel, csak a törvényekre, semmi másra, csak a szabályozás. Amely szabályozás rossz. A szabályozásnak az lenne a dolga, hogy az életet, az életszövedékét kövesse le, és ahhoz alkalmazkodjon. Nem pedig az lenne a dolga, hogy mindenféle én nem tudom, zavaros eszmék kiszolgálója legyen. És az alkotmánybíróság gondolom az egészséges élethez való jogra hivatkozva me me megtiltja az embereknek azt, hogy ezt a jogot fenntartsák, ezt a jogot birtokolhassák. Csodálatos! Gratulálunk! Egészen elképesztőnek tartom, és minden létező eszközzel meg kell védeni ez a Onnan az egész dolog úgy pattant ki, hogy a Takács István, a Budapesti Tűcsere Program és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa feljelentette magát. Hát nagyon-nagyon remélem, hogy semmilyen következménye nem lesz ennek az önfeljelentésnek. Amennyiben igen, elvárom, hogy a civil szervezetek minden létező módon tiltakoznak majd ezelően. Üldözni fogják azokat az embereket, akik steril tűket juttatnak a heroinistákhoz, hogy azok ne halljanak bele a szenvedélyükbe. Ez komoly? Ez komoly? Ez valami döbbenetes? Ez valami elképesztő? Semmit nem tudnak erről egyébként, semmit nem tudnak szociológiailag arról, hogy a drogfogyasztásnak mik az okai. Hogy miért lesz valaki heroinista? Tehát ezzel, de ez, ráadásul ezzel egy pestis is szabadítanak a társadalomra ezzel az intézkedésükkel, amit úgy hívnak, hogy AIDS. Tehát nekik, ők ezzel nem csak a heroinistákon követnek el bűnt, hanem az egészséges és a heroinról még csak halló, hallomásban sem ö, tudó emberekkel szemben is bűnkövetnek el, mert a kollektív társadalma rászabadítják az égzt. Tehát ez az a betegség, amit minden létező eszközzel akadályozni kell. Megmondom nektek, hogy egy heroinista attól még heroinista marad, hogy nincsen steril Maximum kikapar... lesz. Legfőjebb kikaparja a kukából. A heroinista ugyanis minden eszközt igénybe fog venni azért, hogy az adagjához hozzájusson. Na hát erről van szó. Ő befogja szúrni magának a hívfertőzött tűvel is ez a, a heroint. Erről van szó. Tehát mindenféle úton, módon. Na most, Ez a törvény, ez a szabályozás, ez semmi mást nem csinál, mint szabad folyást enged a hív nevű vírusnak. Ennek az elkerülése érdekében minden létező eszközt meg kell ragadni, és nem is csak a heroinisták érdekében, hanem az egész magyar társadalom érdekében tiltakozunk.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 Azért, mert a Vaduzi Center a 74. és a 86. percben 100%-os hagyott ki. Na hát ezért. Különben 6-0 lenne a végeredmény. Na hát körülbelül ezt tudjuk hozzáfűzni ehhez, a, ehhez az eredményhez, meg ez a szituációhoz. Az SMS írónak pedig gratuálunk újfent. Ez Ezt tudjuk hozzáfűzni az ügyészségnek, a, az állapotához, az alkotmánybíróságnak a kis véleményéhez. Hú, na az ügyészség, na jó, ezekre most nagyon kivagyok akadva. A demokrácia és az alapvető emberi értékek 6 óra kaptak ki ettől a két intézménytől. A szénső vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átvéti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a az intellektuális nyereséget. A szénső